Чудомир, ала минут. Чудни работи стават по света, баджанаак, големи работи. Какви? Изобретения, какви изкусности и каква бързина? Едно време наканим се, да речем, на панаир да идем. Три стягаме колите. Натрупаме сено, настелем черги, напълним турбите с хлябове, накачим се. Фамилиарно, па хабре. Дебре. Ди. Аз. Гегедя. Веднъж спреш, да напоиш воловете, други път да ги нахраниш, трети път, че се мръкнало, за да пренощуваш, че ден, че два, че за три дни в заяра, дето има една приказка. А сега, аламинот. Всичко е минут. Метне се, да речем, някоина. Аероплана за два дни обиколи всичките земни кълбета и си кацне пако. Дома. Нищо и никакъв човечец се качи други път и дърде да го чуеш да рече, пъра -ра -ра. Над главата ти, изгуби се и още не ти изсъхнала плюнката, ходил. Ферусалим и си и Дехаджия. Очен свят. Дяволски свят. И по звездите почнаха като кози да се катерят, и на морското дъно слизат чакраци да ловят, да се чудиш и маеш просто. И не само големите... А и малките се специализираха и се отракаха тъй, че не, можеш и приказките им да разбереш вече. Ейна на, наша пена, сестрата, хлапето да вземем. Свърши не довърши шести клас, прибраха го в киното при машината. Стоя, колкото стоя там, направиха го помощник-оператор и сега, върти он и кръг и ги да ни едни думи, чудесия. Вуйчо вика, аз, вика. Мога да разглубя цяла опература Бурмапо, Бурма и пак да я направя минут. И е доктора, вика и форо. Форфер и всичко. Какво е това форфърштеркел? Питам го. А то, не вика форфърштеркел, а форфърштеркер, форфърштеркер. Виж каква дума само, можеш ли я каза веднъж, а? Аз от три месеца сия, повтарям като молитва и пак не мога да я докарам. Германска дума била, поста да остане. Голям напредък, голямо нещо. Разглуби му едно радио, един грамофон, да речем, електрически звънец, ютия, армоника и каквито щеш. Още главни машини тури им частите в една турба, раздруса я, разбъркай ги. Колкото щеш, щом му ги дадеш, ще ги сглуби, ще ги направи наново. Всичките Ами, ще ги направи аламинут. Такъв един келеш се е извадил, да, му се не надяваш. Майстория, баджанък, майстория, техника и бързина. В наше време, Дурде, достигнеш по-голяма служба, побелеят ти и веждите от старост, а сега, срещнеш някое голубрадо офицерче. Какъв сте, ваша милост, майор? Подполковник. На каква служба сте, моля? Началник на отделение. Областен доктор. Инспектор по залесовките, още не си залесил територията под носа, и инспектор. Директор, ами тъй ли правехме ние с младите момичета някога, а? Тъй ли се любехме? Хванеш се на хорото най-напред срещу нея, че я поглеждаш и стрелкаш с очи, че пъшкаш и най-после середиш да и кратко намигнеш и тя е те видяла, я не. Чак, след това ще се пресрамиш да се хванеш до нея, тя ще ти подаде кутрето си. Ще извие глава на обратна страна, ще се зачервите и двамата, ще ви засъхнат езиците и нито ти ще можеш да речеш думица, нито тя. Сега, ала минут. Едно поклонение, значи, една хватка през кръста, залепнате динфа. Друг, сякаш им правят опаковка, и ето ти тебе румба. Бързат сегашните млади, бързат. И всичко се е хукнало, сякаш никой го, гони. И призовките бързат, и изпълнителните листове, и сроковете на полиците, че даже и ражданията изпревариха закона за насърчението им. Този петък не, а минали е отишло на Антона койката момчето с годеницата си, да си вадят вула за сватба. Наместникът им рекал по-напред да си извадят. Медицински свидетелства, че са честни, почтени и здрави. Отишли те. Прегледал ги докторът и двамата на бърза ръка, написал им свидетелствата, върнали се и получили вулата. Това било в петък, значи. В съботата се, стягали, приготовлявали, насамна там и в неделя, сватба. Проточила се, една церемония с азурлите му, стъпаните му, с играчите му, а булката, водица не напита, мъдри ли се, мъдри. Влезли в черковата, застанали. Отвътре до вратата и чакат попа. По едно време, както си стояла тя, изведнъж прежълтяла, охнала и се хванала с две ръце през корема. Загърчила, са на навяста, засвивала се, зохкала, запъшкала и дурдесе. Приготви попът за венчания, тя се окотила в черквата. Окотила се като, нищо за срамотите. Е, станалото, станало, то срам се със сапун не опира. Но не ми е там думата. Техника, баджанък, техника и бързина. Това искам да ти кажа. На, пресметни. Сам, кога е прегледа, той е доктор. Значи, кога и е кратко издаде свидетелство, че е честна и за пред хора, когато йонуи и кога свари да роди две килави. Триста грама копелдеш. дъж. Ала минут просто. Ала минут и толкус.